Annak idején 1951-ben Kim Philby, a brit kémelhárítás az MI6 egy magasrangú tagja volt. Korábban a II. világháború alatt az ő segítségével képezték ki a szárnyát bontogató amerikai kémhálózat, az OSS tapasztalatlan újoncait. Philby tanácsadóként működött közre 1947-ben is, amikor az OSS átalakult CIA-vé. 1949-ben Washingtonba utazott, hogy részt vegyen az FBI szovjet kémek utáni nyomozásában, sőt, neki köszönhetően sikerült a nagy tekintélyű brit diplomatáról, Donald McLeanről bebizonyítani, hogy kommunista ügynök. Még mielőtt azonban letartóztathatták volna, egy másik brit diplomata, Guy Burgess, riasztotta McClaint. Burgess, akire mindaddig még a gyanú árnyéka se vetődött, Maclean nel együtt Oroszországba szökött. A nagymérvű szovjet beszivárgás felfedezése mély megrázkottatást okozott a nyugati titkosszolgálatok berkeibe. A zavarodottságot tovább fokozta az a rejtély, vajon Burgess miképp szerezhetett tudomást a McLean elleni nyomozásról? Hardy, aki ekkor még csak beosztott tisztviselő volt a CIA-nél, éppen ezen a kérdésen törte a fejét, miközben az autójába várta, hogy végre elálljon az ivatar és átszaladhasson kedvenc biztrójába ebédelni. Hirtelen különös ötletet támadt. Szomjúságáról is megfeledkezve gyorsan visszarobogott a washington mélenc sorakozó felvonulási épületek egyikében lévő irodájába. Saját fülkéjébe lépve egy székre dobta ázott felöltőjét, és különböző dossziék között kezdett lapozgatni, közben gyors jegyzeteket készítve a számára gyanúsnak tűnő mozzanatokról. Burgess figyelmeztette Maclean-t. Burgess jól ismerte philby -t. Azt az embert, aki mclean megvádolta. Sőt, Burgess egy alkalommal még Philby otthonába is vendégeskedett. Nem lehet, hogy maga Philby hozta ilyen figyelmetlen elszólással Burgess tudomására, hogy McLean bajban van. Nem, ez a magyarázat képtelenségnek tűnt. Philby túlságosan tapasztalta ahhoz, hogy értékes információkkal lássa el annak az embernek a barátját, aki ellen éppen vizsgálatot készül indítani. Akkor tehát mi az összefüggés? Burgess, McLean és Philby Hardy egy logikát nélkülöző feltételezésre ragadtatta magát. Mi van akkor, ha Philby is kommunista ügynök? Mi van akkor, ha Philby megvádolja ugyan mclean de előtte burgess keresztül figyelmezteti? De miért? Miért vádolna be Philby egy másik kommunista ügynököt? Hardy egyetlen észszerű indokot talált erre. Azért, hogy egy harmadik, még fontosabb kommunista ügynököt megmentsen a leleplezéstől. De ki lehet fontosabb, mint McClain? Hardy szívverése felgyorsult. Maga Filbi, Ha McClaint megvádolja, önmagát minden gyanú fölé emelheti. Lehet, hogy az FBI-jal való együttműködés során Filbi megértette. Könnyen kiderülhet róla, hogy kém. Puszta feltételezések, gondolta Hardy. De hol a bizonyíték? Hirtelen eszébe jutott egy szovjet diszidens, bizonyos Krivitsky, aki évekkel ezelőtt bejelentette, hogy három szovjet ügynök ténykedik a brit diplomáciai testületbe. Krivitsky azt is tudni vélte, hogy az egyikük vezeték neve King, hamarosan ha le is tartóztatták az illetőt. De a másik kettőről Krivicki csak homályos információkkal rendelkezett. Egy skót, aki a 30-as évekbe került a kommunista eszmék vonzás körébe, és egy brit újságíró, aki tudósító volt a spanyol polgárháborúban. A skótról kiderült, hogy azonos mclean De ki lehet a brit újságíró? Hardi részletesen áttanulmányozta Philby dossziéját, és kis híján hangosan felnevetett, amikor megtalálta azt, amit akart. Philby egykor újságíró volt, pedig hadi tudósító a spanyol polgárháborúban. Egy csapásra minden részlet a helyére került. Philby és Burgess Cambridge-ben ismerte meg egymást. McLean szintén Cambridge-be járt egyetemre. A 30-es években mindhárman szimpatizáltak a kommunizmussal, de azután váratlan fordulat állott benézeteikbe. Egyik napról a másikra a kapitalizmus híveivé váltak, és diplomáciai szolgálatra jelentkeztek. Hát persze, gondolta Hardy. Az oroszok beszervezték őket, és elvállalták, hogy titkos kémtevékenységet fognak végezni a Szovjetunió számára. Ezzel alapoztam meg a tekintélyemet, mondta Hardy. A kesernyés Vermut átította a leheletét. Az emberek már elfelejtették, hogy én voltam az a tileplezte férbit. Néhányan még tudják, ki voltak a nagyok, szólt közbe szól. Én és Elija. Hárdi megint volt egy pohárral. Az aranyfiúk. Eliott azzal szerzett jó pontokat magának, hogy felhasználta az ex-nácikat és ex akik a háború után újjá szervezték a kémhálózatunkat, arra, hogy ezúttal nekünk dolgozzanak. Akkoriban úgy látszott, bármihez nyúlunk sikerül. Honnan származik Eliott? Még ennyit sárult el nektek? Bostonból. A családja a legfelsőbb körökhöz tartozott. Apja a Jélen végzett, majd a külügyminisztériumban dolgozott. Nem sokkal azután, hogy Eliott 1915-ben megszületett, az apja meghalt, amikor a németek elsüllyesztették a Luzitániát. Édesanyja az 1918-as influenza járványnak esett áldozatul. – Érted, miért meséltem ezt? – Eliott árva? – Dermet megszól. – Akár csak te Krisz. Talán ez magyarázza meg az érdeklődését irántatok. Árvaházba nevelkedett? Nem, nem voltak nagy szélejük, se bácsikái vagy nénikéjé. Néhány távoli rokon éppenséggel magához vehette volna. Elég nagy örökség maradt rá, úgyhogy nem jelentett volna terhet senkinek a neveltetése. De az édesapja egyik barátja jákozott gyámjául. Az illető nagy befolyással bírt a külügybe. rokonai beleegyeztek. Úgy vélekedtek, végtére is ez az ember olyan neveltetésbe részesítheti Elliotot, Amiet az édesapja kívánt volna nyújtani neki. Ez az ember gazdag volt és hatalmas. Hogy hívták? Text autonnek. Szól szeme elkerekedett. Úgy bizony, borintott Hardi. Az abellád egyezmény egyik szülőtja. Vagyis elliott neveleopja, az Oton volt, aki oroszlán részt vállalt a modern képkedés alapszavájainak megteremtésébe. Mondhatni Eliott már a kezdeteknél jelen volt. Természetesen a háború előtt Amerikában nem nagyon működött önálló szolgálat. A felderítő tevékenység részben a hadügy, részben a külügyminisztérium hatáskörébe körébe tartozott. Pearl Harbor után azonban létrehozták az OSS-t, amelyhez Alton biztatására Elliot is csatlakozott. Elliot Angliába kapott kiképzést, később Franciaországba hajtott végre néhány sikeres akciót. Szerette a munkáját, így azután ő is átigazolt, amikor az OSS-ből CIA-é Addigra Otton már nyugalomba vonult, de Elliot továbbra is gyakran kérte ki a véleményét. A leghasznosabb tanács, amit Otton-től kapott, az volt, hogy ne akarjon a cég legmagasabb posztjára kerülni. De egy ambiciózus embernek nem sokat ér az a tanács. Már hogy a fenébe ne érne sokat. Gondolj csak bele, hány igazgatója és aligazgatója volt a cégnek az évek során. Annyi, hogy vissza se tudok emlékezni rájuk. Ezek ugyanis politikai pozíciók. Kinevezésük attól függ kiül éppen a fehérházba. A cégnél az igazi hatalom az aligazgató helyettese utáni személy kezében van. A négyes számú posztra már nem politikust jelölnek ki. Itt már csak a cégen belül szerzett érdemek és tapasztalatok esnek latba. Tehát Eliot megfogadta a tanácsát. Hardy Bolintot olyan magasra emelkedett a Langvétán, ameddig a bátorsága engedte. Az egyik elnök még az igazgatóságot is felajánlotta neki, de eljött utasította. Hosszú távra biztosítani akarta az állását. Viszont a hatalmát is növelni kívánta, ezért kiszélesítette a hatáskörét. Egyre több ügynököt vont a közvetlen irányítása alá. Végül már mindenféle műveletre kiterjesztette befolyását. A Kémelhárítás főnöke. Ezt a címet 1955-ben kapta, de már a 40-es években is sok szár futott össze a kezébe. A szenátorok, kongresszusi tagok, elnökök kilétét a választások döntik el. Előbb-utóbb mindegyikük kénytelen elhagyni a hivatalát. De soha sohasem kellett aggódni a választások miatt. A hosszú évek folyamán, üggetlenül attól, hogy a demokraták vagy a republikánusok vezették -e az országot, Elliot megtartotta a cég négyes számú helyét. Rajta kívül csak egy valakinek sikerült ilyen sokáig megőrizni a hatalmát. G. Edgar Hoovernek. Bizony, de Hoover már halott, úgyhogy nem túlzást azt állítani, hogy Eliottnak volt a legkövetkezetesebb befolyása az amerikai kormányzásra a 40-es évek óta. Ne felejtsd el, Eliott mindig számolt annak a veszélyével, hogy egy másik ambíciózus ember esetleg kitúrhatja a 4 es pozícióból. Hogy megtarthassa az előnyét, mindenkit, aki fenyegette volna a biztonságát, függetlenül attól, hogy ki volt az illető, nagyon alaposan ellenőrzött. Lehet, hogy húvertől leste el ezt a taktikát, de az is lehet, hogy Orton tanácsolta neki. Minden esetre Eliot állította össze a legprecízebben dokumentált botránykrónikát a világon. Szex, pia, kávítószer, nincs az a vétek, amely ne szerepelne a nyilvántartásában. Adócsalás, összeférhetetlenség, bosszúállás, megvesztegetés. Ha valaki megkísérelte megingatni Eliot hatalmát, Eliot egyszerűen megmutatta az illetőnek a saját dossziéját, és a fenyegetés megszűnt. Ezért van még mindig a cégnél. Noha jóval lépte már a nyugdíjkorhatárt. Ezek miatt a dossziék miatt. Hol tartja őket? Csak találgatni lehet. Lehet, hogy valamelyik genfi bank páncél termébe. Vagy egy kisvárosi vasútállomás podgyász megőrzőjében. Képtelenség megmondani. Hidd el, mások már mindent megtettek, csak hogy rátaláljanak. Rengetegen próbálták követni, de mindig le tudja rázni az árnyékait. Azt még mindig nem mondta, de te miért nyomoztál utána? Hardy elgondolkodott. Ez is amolyan megérzés volt. Emlékszel Eliott, milyen makacsul hajtogatta, hogy vannak más kommunista ügynökök is, nem csak Philby, Bruges és McLean, akik beépültek nálunk és Nagy-Britániába a legmagasabb kormánykörökbe? Külön hangsúlyozta, hogy nálunk, a cégnél is kell lennie orosz kémnek. Ezzel a teóriával magyarázta az U2-es incidens a disznőből beli katasztrófát, a Kennedy gyilkosságot. Valahányszor új akcióba kezdtünk, úgy tűnt, mintha az oroszok előre számítottak volna rá. Eliott teóriája eleinte őrültségnek tűnt, de azután egyre meggyőzőbben hangzott. A cégnél mindenki elkezdett gyanakodni. Olyan buzgon turkáltunk egymás szennyesébe, hogy végül már szinte leállt a munka. Soha sem találtuk meg a kémet. De már mindegy is volt. Eliott teóriája több pusztítást vitt véghez, mint a legveszélyesebb kém eredményben megbénította az egész céget. Ez indította el a fantáziámat. Eliott túlságosan is sokat hőbörő. Lehet, hogy épp Eliott a kém, és azzal a zseniális ötlettel akarja szétszúdni a szervezetet, hogy állandóan az ismeretlen kémet emlegeti. Ugyanez volt Kim Philby taktikája is. Vádolj meg valaki mást, és többé senki sem fog rádgyanakodni. Te mégis gyanakodtál. Mondjuk inkább, hogy féltékeny voltam vontválladt Hárdi. Egyszerre kezdtük a pályát. Eleinte egyformán brilliánsnak voltunk. De ahogy teltek az évek, ő egyre sikeresebb lett, egyre magasabbra emelkedett. Míg én egy helybe maradtam. Pedig, ha másképp alakulnak a dolgok, talán bírtam volna a versenyt. Fölemelte a poharát. Azt hiszem, úgy szerettem volna legyűrni, hogy közben a saját helyzetemen is javítsak. Sokat gondoltam az első sikereimre. Reméltem, hogy még egyszer megismételhetem ugyanezt. Említettem, hogy Eliot Angliába kapott oss kiképzést a háború alatt. Mi akkor vajmi keveset tudtunk a kémkedésről. Az angolok annál többet? Nem fogod kitalálni, ki volt Eliot mestere az MI6-nél. Szóval némán várta a választ. Hádi kiürítette a poharát. Kim Philby? Szólnak elállt a lélegzetet. Eliott tégla volna? Ezt nem mondtam. Akkor mi a fenének hoztad föl Philbit, ha nem az a gyanút, hogy ezek puszta feltételezések, bizonyíték nélkül semmit sem érnek. És nincsen bizonyítékot? Mondtam már, hogy nem jutottam el odáig. Amikor Eliott kirúgatott, lepecsértelték az irodámat, átkutatták a lakásomat, a kocsimat, a bankszéfemet, minden olyan fecnit, aminek a legcsekélyebb köze volt a céghez, elszedtek tőlem. A nyomozás adatait is. Istennek hála, soha egy sort sem írtam le ezzel kapcsolatba. Ha Eliott megtalálta volna a saját aktáját, az veszélycimatolt volna. Hát, nem bízott volna egy részeges halak hallgatásába. Szívroham végzett volna velem, vagy kihúzanak az emeleti ablakból. És emlékszel még, mit derítettél ki? Hardy mértatlankodva húzta ki magát. Persze, nem vagyok én. Na, ide figyelj! Eliot módszeres ember, tehát minden olyan mozzanat gyanús, amely eltér a bevett gyakorlattól. 1954-ben az utazási elszámolásai különös dolgokat sejtettek. Eliot számos indokolatlan kiruccanást tette Európába. Sőt, augusztusban egy teljes hétre nyoma veszett. Vakációzott. Anélkül, hogy meghagyta volna a címét és a telefonszámát a cégnél, ez teljesen szabálytalan. Értelek. Belgium így nyomon tudtam követni, de azután... Hardy cigarettára gyújtott, és mélyen leszívta a füstöt. Más nem tette szóvá az eltünését? Nem Nemhogy szóvá tették volna, inkább előléptették a következő évben. Mindössze annyit tudok, hogy egy titkos küldetés sikeres végrehajtását jutalmazták az előléptetéssel. Mindazonáltal az a hét hiányzik. Ha tényleg ő a beépített ember, akkor találkozhatott a KGB-s felső kapcsolatával. Ez a gyanúben nem is fölmerült, de hát nagyon dilettáns megoldás lett volna. Sokkal kevésbé rejtélyes módon is kapcsolatba léphetett volna vele a KGB. Miért hívták volna fel magukra a figyelmet azzal, hogy se szó, se beszéd eltüntetik eliotot? Bármi lett légyen is az eltűnés oka, nyilván feltétlenül szükséges volt. Másképpen bizonyára nem lehetett elintézni a dolgot. Szól elkomorodott. A légkondicionáló berendezés egybe zakatolt, de Szól nem a hidegtől lett liba bőrös. – Van még más is – folytatta Árdi. – 1973-ba Eliot újra eltűnt. – Ezúttal csak három napra, júniusban. – Ismét Belgiumba ment. – Nem, Japánba. – Na és mi az összefüggés? Hardy vállalat volt. Fogalmam sincs, mi csinált ezeken az utakon, de fenntartom az eredeti elképzelésemet. Tegyük föl, hogy a háború alatt Angliába Elliot Philbivel, Burgesszel és mclean együtt felcsapott szovjet kettős ügynöknek. Vagy hármas ügynöknek. Előfordulhat, bakarta meg az állát Hardy. Ez eddig nem jutott eszembe. Lehet, hogy csak látszatból csatlakozott Philbyhez, azzal a megfontolással, hogy majd az Egyesült Államok érdekébe használja fel a szovjet kapcsolatait. Mindig szerette a bonyolult helyzeteket, és hármas ügynöknek lenni igazán a legkomplikáltabb szerep. Akár kettős, akár hármas ügynökként állandó összeköttetésbe kellett állnia a KGB-vel. Valakinek továbbítani kellett Eliott számára az üzeneteket. Valakinek, akivel olyan viszonyban van, hogy minden feltűnés nélkül rendszeresen érintkezhet és ez az illető szabadon mozoghat, különösen Európába. No és megtaláltad? A rózsát. Micsoda? Eliott a bonyodalmakon kívül a rózsákat szereti a legjobban. Egész napirendjét a rózsái köré szervezi. Kiterjedt levelezést folytat a többi rózsarajongóval. Rendszeresen küldözgetik egymásnak a ritka példányokat. Szól fejéve hirtelen világosság gyúl és virágkiállításokra járnak. Igen, és pedig Európába. A legjelentősebb a londoni kiállítás, amelyre minden év júliusába kerül sor. Elliot még egyet sem ulasztott el közülük, amióta 1946-ban közvetlenül a háború után az elsőt megrendezték. Tökéletes találkozóhely. Elliot mindig egy barátja London melletti birtokán száll meg. A barát neve ifja Persifal Landis, Szól fel, Ismerősen hangzik? kérdezte hát. Az édesapja képviselte Anglia szolgálatát az 1938-as Abellár találkozón. Érdekes egybeesés, nem gondolod? Alton, aki szintén részt vett a találkozón, barátságot kötött az idősebb Landissel. Eliot, Autun fogadott fia és Landis fia szintén barátok lettek. Mellesleg az idősebb Landis volt filmbi fölöttese. Jézusom! Öldült fel ismét szól. Ez fölhet néhány kérdést, mondta Hardi. Az idősebb Lendis szintén téglal lett volna. Az összeesküvés gyanújának az a hátránya, hogy az ember egy idő után már mindent bele tud illeszteni az elméletébe. Lehet, hogy túlélénk a fantázián. Ha Eliott a szovjeteknek dolgozik, az ifja Lendis látszik a legalkalmasabbnak az üzenet továbbítására. Minden feltétel adott hozzá, Ugyanazt a pozíciót tölti be az MI6-nél, mint Elliot a CIA-nál. hasonlóan ő is makacsul hangoztatja, hogy az MI6-be titkos ügynök épült be. Ha az idősebb Land is oroszkém volt, könnyen meg lehet, hogy a fia átvette tőle azt a stafétabotot.